kwa hakuna mtu yote katika jambo hili watu wanajikurubisha kwa Allah kuna thawabu hapa hii ni ibada isipokuwa jambo hilo kama bwana mtume s.a.w alinifahamisha ni ibada alinifahamisha ukiliona halipo ujue jambo hili si katika ibada wanakuwa Bila kusoma jana aliyaumakmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadina tukasema alimamu maliki ni katika wakati waliotaja maneno mazuri ma'alam yakum yaum iddin fa la yakun alyawma siku ya taramka hii alyawma tunaku mdiina kwa mtume mtukufu alaikum na radhiitu lakum alislamu din haliwezi kuwa lakini alifanya kazi hii ametueleza wazi من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يوما عمل حكونه كتابه عمله هي امرنا حكونه امر يدي فهو رد حديث واضح صريح ان عمل عباده لازم يكون أمر من أمر رسول حكونه أمر يدي ما يله مردود وقال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه او ما ليس فيه فهو ماذا فهو رد من احدث في امرنا هذا اتكئزوا شكهتكه جنبو ما ليس منه اكزوا شمانبو ليس من الدين فهو رد ma laysa minhu au imekuja ma laysa fihi na tumeeleza hadithi hii si si kama anavosema bwana mziwanda na bibi niliombea huyu mtu kusema ukweli hana taasi ya kielimu sababu anasema likulli ma mantuqin mafhumu kila unayotamka linafhumu sio kweli sio kweli katika misingi ya kielimu sijuu jamaa anasomaje niu Sijui Sheikh ana vipi anasema. Si kweli kila mamtuk ina mafuhumu. Si kweli. kwamba kila kinachotokana kina mafhumu. Si kweli. Na dalili ziko nyingi. Njua hibo. Na hapa hakuna mafuhumu. Kama ambavyo baadhi ya watu watakuabisha watu li anna al mafhuma yu'arid al kwa sababu hapa ukileta mafhuma mafhumu inakinzana na mantuq na hapo hakuna mafhumu lakini pia hadithi imekuja ma laisa minhu wa ma laisa fihi nadhani vijana wanajua sauti aliipata tulombibu le djay kwani yule saa mtumi ntume hakusema malai safi nani ame ameweza ame, ame, ame kudhibiti tumesema hadithi iko namba ngapi kitabu gani hadithi malai safi ipo fi sahih na tamko ma, la malai safi ipo inda abi dhaud alaysa ghalalik tumekasema alaysa ni huwa malai safi hayote ina maana atakeezusha katika dini yetu hii jambo halimo hii jambo halimo ni sifatu kashifa so qayda jambo ambalo halimo katika dini atarajesha jambo hili na mtume sallallahu alaihi wasallam akasema taraktu kum ala al mahajja al bayda laylaha kana hariha la yazigh anha illa halik mtume ametuacha katika njia nyeupe kabisa usiku wake ni kama mchana wake Ha, katika njia hiyo isipokuwa mtu halik. Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema qa'idatun nafi'atun fi wujubi al-ittisami bi ar Kanuni yenye manufaa. Msingi wenye manufaa uno wajibisha kushikamana na risala wa bayani saada na kanuni ambayo pia inabainisha kwamba anna saada wa fi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alayhi wasallam kwamba saada na mwongozo mafanikio na wema upo katika kumfata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam وان الضلال نكونه بضيو اه والشقاء نا بفتح الشين في مخالفته بضيو نكنيومه تاع سعاده خساره نا مشوه يipo الله عليه وسلم كل شرط na kwamba shari zote fil aalami katika alam katika ulimwengu mukhtassum bil abd zinazomuhusu mja shari zote katika ulimwengu zinazomhusu mja fa sababu hu mukhalafatu rrasul sababu yake ni mukhanifu kumkhalifu bwana mtume sallallahu au jahli bima jaa bihi au sababu yake ni kutokujua yaani ambayo amekuja nayo bwana mtume sallallahu ya besi sababu yake ni mtu anajua lakini ana mukhalifa rasul alayhi salatu wasalamu au sababu yake ni kutokujua kuwa ni mjinga hajui yale na nayo bwana mtume salatu wasalamu wa <todiki> anna sa'adatul ibad na kwamba saada mafanikio ya waja fi maaishi katika maisha yao ومعادهن نا اخره ياو بتباع الرساله لكوفوات الرساله والرساله ضروريه للعباد والرساله ضروريه للعباد, للعباد نا رساله حجمه مفنوزو بانا متومه ني جامب ولا لازمه لا بدنا هم منها واجه ونحتاجيه الرساله وحاجتهم اليها فوق حاجتهم الى كل شيء na haja ya watu kuhitajia risala ujumbe wa bwana mtume na mafunzo ya bwana mtume haja yao ni kubwa kuliko haja ya kichototi warisalat turuhul alami imama walitaimin kusema risala ujumbe wa bwana mtume ndio roho ya ulimwengu wa nuruhu na ndo nuru ya ulimwengu wa hayatu na ndo uhai wa ulimwengu asafa ayu salahi kuna mafanikio gani kama vile au utaajabu ni mafanikio gani ya ulimwengu? Idha udima ar-ruhu wal hayatu ikikosekana uhai ikikosekana rohu ikikosekana uhai ikikosekana nuru. Wadunya mudhlimatun mal'unah. Na huu ulimwengu ni wenye asili yake ni mal'una hata btaramsha Adam alayhi salam alikuwa hajui chochote. Wakaangua teremkeni fa imma ya ti'atunakum minni huda kisha tarimu kpale utakapo kujieni muongozo wangu faman tabi'a hudaya fala khaufun alayhim wala lahum yahzanun asri yake dunia ni kiza maluna illa bima talat'at alayhi shamsur risala isipokuwa hii dunia itakuwa na nuru itakuwa ina inaheri pale itakapo chomozea wanajua na ujumbe wa kadhalika fi dhulma na vile vile mje ipo katika dhulma katika kiza huwa min al Bali mje anasema ni mwe ni taimia ni katika maiti. Qala Taala aw man kana maytan faahyainahu ahyaynaahu wa ja'alnaa lahu nooran yamshi bihi fil nas kamam mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha. Ya yulamaya amakuwa ni maiti? Kisha tukamhuisha, tukamjalia yeye nuru. Nuru hiyo ikawa anatembea nayo baina ya watu mfano wake ni sawa na mtu ambaye yuko katika giza laysa bi kharijin minha. فهذا وصف المؤمن ابن تيميه انسمع هو ني وصف المؤمن كان ميتا مؤمن يلقى مييت في ظلمه الجهل كتقذا تجوجا فاحياه الله بروح الرساله ونور الايمان الله كما عيشه وروح هو حيو هפה هو ني حينا له نورا يمشي به في الناس وسمى الله تعالى رسالته روحا لا الله ام ايتى وجومبه هو وجومبه هو ambao ameuleta kwa mtume Muhammad mtume Muhammad akatuletea sisi alayhi salatu wasalam الله ام ايتي روحه والروح اذا عضما فقد قال الله تعالى الله وكذالك اوحينا اليك روحا من امرنا Ma kunt tadri alkitabu wala aliman walakin ja'alna hu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadatina Allah subhanahu wa ta'ala anasema kadhalika uhaina ilaika ruham min amri kama ambapo tumewapa wahyi mitume iliyopita hivyo hivyo tumekufunulia wewe ruham min amrina wahyu maitani ruh itokayo kwetu itokayo kwa amri zetu ma kunt tadri alkitabu lakufunuliya ruha min amrina wa ruha katika amri zetu mafunzo yetu sheria yetu ma huyu mtatadili alkitabu kwa hujuyo mtume Muhammad kabla ya hapo nini kitabu walal iman walal kuujuyo nini iman walakin ja'alnahu nuran lakini ntimedia nuru bihi man nasha'u min ibadina tunawataka katika njia yetu fa dhakara aslaini As-Sa'ib ibn Taymiyyah hapa Allah ametaja misingi miwili ar-ruhu wan aya mwanzo aw man kana ja'alna lahu nur na hapa wakadhālika min amrina apa imetajwa ruh kwa misingi miwili ruhu wan na ibn ndo al na nuru nuru nuru nuru wa ila na haja ya Kuhitajia risala anasema ni kubwa bi min hajati almarid ila tibi kuliko haja ya mgonjwa kuhitajia matibabu namna mja anavohitaji anavohitaji risala anavohitaji wahyi na ujumbe haja yake ni kubwa kuliko mgonjwa anavohitaji tibi fa inna akhir ma yuqaddaru bi adam kwani mwisho mambo yake enda ni ya nikukosekana daktari hmm? fa inna akhir ma yuqaddaru bi adam at-tabib yani mwisho kinachokadirio kukosekana daktari ni mautul abdani ni kufa mfano wewe waumwa watu akahangaika daktari jamani hakuna jamani haya tuwaini. mpaka mafika mlangoni wa hospitali mtukafa ndio mwisho kukosekana matibabu au daktari mwisho wewe kukufa kinakufa kiwiliwili sheikh anasema hmm? wa amma idha lam yahsul lil nuru ar-risala ama اذا لم يحصل للعبد نور الرساله كما يتكسكانا مع نور يا يو حجمه وحياته ونحيي wake ما تقلبو موتا لا يردى الحياه معه ابدا تلك هي اتكفى موتيهمات حتترجوه حي ثاني لا نسمع الايه وتو لا يموت فيها ولا احيا حكونه حي موتون na hii ni ahadith isiyokuwa Allah tabarak wa taala atawua wale watu wa tauhid wa atawua kifo kifo hadithi sahihi watu watokufa muwahidun amma wani watu walifanya makosa kabairu dhunub na Allah hakua samihe mazuni basi atawadhibu na adhabu yao katika rahma za Allah watakufa na moto utounguza yeah. mwili wao wote usiku athari sijuti watakufa kifo maalum kisha watoto leo wataingizwa katika naharu haya au naharu alhaya nakuja kwa kwa biduni ta almarbuta la imekuja kwa ta marbuta wataingizwa katika mto sasa tizama Hiyo mwisho wa hali hii ya wanadamu kwa kukosa kukosa ruuhu ya risala au anasema au sh au la saada maaha abada au manadamu atakuwa ni muwuf ataingia katika tabu tabu isokuwa na saada milele fala falaha illa biittiba'ir rasul biittiba'ir kwa anasema hakuna falah hakuna mafanikio ya umma huu isingua kumfuata bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hii ndio mauzo yetu yani hapa ndio imetajwa kwenye maneno ya imam la fala la saada ila kwa itiba'a ar-rasul. Hiyo da'wa yetu sisi bwana. Ukiona wale bwana mawahabi wale hivi watu wanopiga makilele hawaezi kudhibisha chochote katika madai yao ya uongo angaika tu. Da'wa yetu sisi tawaita watu kumfuata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Da'wa yetu sisi tawaita watu kwenye nyoelewa dini kama walifelewa dini masahaba bwana mtume sasa kutoka kwa mwalimu wao moja katika ya na maneno matangu sana lakini haya mambo hayahitaji siku moja anaeleza kwamba yaani sanadi sanadi ya masahaba ni, ni kutoka ya yani, ni wao mtume Jibril Allah mala Yaani wao wamepokea. Kwa yule mtume wamemuona, wakapokea kutoka kwake. Mtume mwalimu wake nani? Jibril. Jibril kachukua kutoka kwa nani? Wa Allah. Sanadi hii ni sana bi dhahabu. Sijui tuiteje. Haina jina zuri badala. Hatuiwezi kuisifu kwa sifa nzuri zaidi. Sanadi zetu sisi? Hmm? Sasa hawa hawawezi kuwa eti waliishi na mtume hawakufahamu Qur'an hawakufahamu sunna za bwana mtume sana mtu afahamu Qur'ani leo afahamu sunna maneno ya ibn kwa kika ni marefu lakini nitaishia hapo fa inna Allah khassa bil falahi atba'ahu al mu'mini wa kama qala ta'ala fal ladhina amanu bihi wale wa ambao wamemwamini mtume wa azharu wa nasaruu wattabu an-nura allati unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wali wal mu'mini mtume wakamtia nguvu wakamsupport wakamnusuru na wakaifata nuru iliyoteremshwa pamoja naye nuru ni nini hapa jamaa wahyi na mtume sws maneno yake ni wahyi wa الله alayka الكتاب walhikma wa ما ma lam takunt ta'lam wa kana fadhlullahi alayka 'azima Allah muktarim shai alkitab alkitab yae alquran walhikma madha as-sunnah ma amna kukufundisha yale ambaye wewe ulikuwa uyajui sisi wenyu wetu ni kufata nur iliyotereemsha pamoja rasul alayhi salatu atikifanya hivyo fa ulaika e ulaika humu muflihuna hauduni kufa na ya umma saada ya umma ni kumfuata mafunzo alokuja nayo bwana mtume rasul alayhi salatu wasallam ko sisi nzabuni ili tufanikiwe katika mambo yetu ya dunia yetu na akhira yetu ni kumfuata hapa mpaka hapa itakuwa nimekamilisha ile madai jana itakuwa nimekamilisha madai yana yani sio kwa maana ndio labda maneno yameisha lakini tuishie hapa